فشاغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini 24 bulan Februari 2009 Samaan dengan 29 ataupun 30 uh, Safar Okay. Untuk membincangkan Kenaan dengan Tafsir Al-Quran Al-Karim Perbincangan yang akan menyusuri Tafsir Ibnu Kathir Dan insyaAllah Untuk malam ini kita akan Mulakan dengan surah Al-Isra' Iaitu surah yang ke-17 Tujuan ataupun sebab Kenapa kita pilih surah Al-Isra' Sebab yang paling utama sekali Kerana saya lupa kita berhenti kat mana dulu okay. Itu adalah sebab yang paling utama Kemudian mungkin sebab yang kedua ialah Perkenaan dengan Surah Al-Isra' Merupakan satu surah Yang mengaitkan kita Dengan satu tempat yang Begitu Mulia Iaitu Al-Baitul Maqdis okay, Masjid yang ketiga mulia dalam Islam dan juga tempat yang penuh keberkatan iaitu bumi Palestin yang sekarang ini menjadi sebahagiannya menjadi tempat penindasan kepada saudara-saudara kita terhadap saudara-saudara kita di sana. Jadi berkenaan dengan surah Al-Israq, tuan-tuan dan puan-puan merujuk surat yang ke 413. 423 ya. Okay asalnya sambung eh. <coughs> Kita boleh perhatikan di sini bahawa surah Al-Isra um, terdiri daripada 111 ayat yang termasuk dalam surah Makkiyah dalam golongan as-suwar al-Makkiyah. Surah al-Makkiyah surah Al ialah surah-surah yang diturunkan di mana? Di Mekah. Okay menurut satu pendapat dan menurut pendapat yang lain surah Makkiyah ialah surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan pendapat yang kedua lebih kuat lagi kerana kalau kita sebutkan surah makkiyah ialah yang turun di Mekah, bagaimana pula dengan surah yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah. Okey. So batasan masa lebih tepat daripada batasan tempat. Al-Israq seperti yang kita akan bincangkan nanti maksudnya ialah perjalanan di waktu malam. Okay. dan berkaitan dengan Israq iaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al Masjidil Haram hinggalah ke Al Masjid Al Aqsa atau Al Baitul Muqaddas. Dan surah ini juga dinamakan sebagai surah Bani Israel nama lainnya Bani Israil dan satu lagi namanya ialah Suratu Subhan Subhana ataupun Subhan. Okey. Seperti yang telah oleh al Ibn Katsir. So apa pun yang pentingnya, surah ni ada banyak nama. Dinamakan Al-Israq kerana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi dari kota Mekah ke kota Madinah. Dinamakan Bani Israel kerana surah ini membincangkan berkenaan dengan Bani Israel Dan surah Subhan kerana dimulakan dengan perkataan Subhan. Okey. Pokok-pokok isinya berkenaan dengan keimanan, hukum-hukum yang tertentu Dinyatakan di sini, kisah-kisah khususnya kisah Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain yang boleh kita perhatikan di muka surat yang ke 413 <coughs> Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dengan sanadnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya katanya berkenaan dengan surah Bani Israel surah Al-Kahf dan surah Maryam. Innahunna minal aitaqil wal wahunna min talabi. Innahun innahunna minal aitaqil uh, minal aitaqil awal wahunna min talabi. Malangnya saya tak boleh nak terjemahkan kerana perkataan sini agak rumit. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya iaitu um, daripada Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya Daripada Abu Lubabah katanya sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul saya telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul ma yuridu an yufthir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sehingga kami akan berkata dia tidak ingin untuk buka puasa dia akan berterusan berpuasa Wafter hatta naful ma yuridu ay yasum. Jadi, akan uh, buka puasa. Maksudnya, dia akan dia tidak, apa? dia akan tidak puasa. Okay. Sehinggalah kami mengatakan uh, mana dia akan berbuka puasa. Sehinggalah kami mengatakan yang dia tidak ingin untuk berpuasa. Okay. Maksudnya, tempoh yang lama dia akan puasa. Kemudian, kalau dia buka, dia akan uh, buka ataupun dia akan stopkan berhentikan puasanya dalam tempoh yang lama juga dan Bani Israil dan Zumur dan baginda sering membaca pada setiap malam Bani Israel iaitu surah Al Isra dan juga surah Azmar okey so ini di antara surah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya insyaallah kita akan bacakan ayat yang pertama dan kita akan melihat huraian al-Imam Ibn Katsir um, berkenaan dengan ayat yang pertama ini InsyaAllah kita tetap dijawab Masa dekat sini pun dah ada Buku yang ada dari saya ni adalah uh, Tafsir Ibn Kathir yang Muktasar, yang diikhtisarkan Ataupun yang diringkaskan oleh Al-Imam Ahmad Syakir Salah seorang muhajid pada kurun yang lepas Ada lebih kurang Perikut yang besar so, kawan -kawan boleh, boleh tengok, kan? Ada 6 6 helai Ayat pertamanya dah ada 6 helai Ayat kedua tak tahulah okay. Terima <tuh> lam lail tu. 6 lail iaitu 6 kali 2 12 muka surat. Okey. pada kadar uh, muka surat yang ada pada saya inilah. Surah so, 12 muka surat uh, berkenaan dengan satu ayat sahaja. Okay, kita akan perhatikan apakah yang ada pada 12 muka surat tersebut. Apa pun insya-Allah kita akan bacakan uh, permulaan surah al isra iaitu ayat yang pertama sahaja. <tuh> mestilah mesej insyaallah kita akan bacakan saya baca dan tuan-tuan dan puan boleh ikut ya a'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim Sahabahana Lati asrar bagdih laylan min al Masjid al Haram. Min جِذِل الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa Yang telah kami berkati sekelilingnya Agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat Dalam otak kaki kita dapati berkati sekelilingnya maksudnya ialah al-Masjid al-Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan juga kesuburan tanahnya. So keberkatan di sini keberkatan duniawi. Okay, dan sebelumnya juga keberkatan ukhrawi. Ke keberkatan dari sudut agama dan juga dari sudut uh, dunia. Okay. Ayat ini kita perhatikan Antara yang boleh kita perhatikan ialah pertama sekali berkenaan dengan Subhana allazi asra bi abdihi. Subhana allazi asra bi abdihi. Okay. Maksud subhana. Apakah maksud subhana? Terjemahannya ialah maha suci Allah. Maha suci Allah. Okey. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang dikirakan sebagai subhanahu ataupun maha suci kerana tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan dan juga tiada tuhan yang mencipta alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali. Kemudian al asra bi'abdihi. <subsidian> <Polisian> Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Okay. Stop kat işte situ dulu. Asra bi'abdihi memperjalankan hamba-Nya. Dalam perkataan <S buy> bi'abdi, kita dapati ada satu faedah yang besar. Faedah yang besar. Apakah faedah tersebut? Faedahnya ialah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul tidak menghalangnya daripada bersifat sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga itu untuk Rasulullah, kalau untuk kita macam mana? Kalau untuk kita apa? Apa yang kita boleh kaitkan um, kehambaan di sini kepada diri kita ataupun dengan diri kita? Kita kaitkan dengan mengatakan lagi lagi nyata perhambaan seseorang manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi tinggi darjatnya di sisi Allah Azza Wajalla. Okey. <coughs> ada faedah tak Penyataan ni? Sudah tentu ada kan. Apakah faedahnya kita mengetahui bahawa uh, ataupun uh, Allah Azza Wajalla menggunakan perkataan bi'abdihi dan tidak menggunakan perkataan birosulih sebagai contoh kan subhanallazi asra birosulih binabih digunakan bi'abdihi kerana seperti yang kita sebutkan tadi antaranya ialah um, tahqiqul ubudiyah merealisasikan ubudiyah akan menyebabkan seseorang itu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah semakin hamba kita maksudnya ataupun semakin kita ni menjadi hamba Makin rendah lagi okay? Makin kita tahu bahawa kita ini adalah hamba Allah Dan Allah adalah Tuhan kita Makin tinggi darjah kita di sisi Allah okay? Dan uh, Ubudiah bukan saja tahu Bukan saja saya tahu yang saya ini hamba Bukan begitu tak Tapi apa? Pelaksanaan, perhambaan Seseorang tu semakin dia memperhambakan dirinya kepada Allah uh, Semakin Allah SWT menyayanginya dan mengangkat martabatnya Ok dengan itu, tidak ada masalah ataupun uh, tidak perlu kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi sifatnya. Yaitu apa? Apa sifatnya? Sifat utama Rasulullah apa dia? Sifat utama Rasulullah ialah seperti di sini iaitu hamba. Apa sifat lain lain daripada itu? Rasul. Okey. Dia baginda adalah seorang rasul. Okey, sebagaimana baginda juga seorang hamba. Jadi perlu tak kita nak nak cari sifat lain Dalam nak memuji Rasulullah SAW Kita hanya puji dua sifat tu Satu dia adalah seorang hamba okay? Bila kita sebut Rasulullah adalah Abdullah Adakah bermaksud kita menjatuhkan maruah dia? Tak kan? Ada masalah? Tak, kita tidak menjatuhkan maruah dia okay? Dan apabila kita menyebut Warasuluhu Abdullah uh, Muhammad bin Abdullah adalah Abdullah Adalah hamba Allah adakah menjatuhkan marwahnya tidak wah okay, uh, ya perlu tak kita lebihkan lagi daripada rasul ataupun cukup dia adalah dia sebagai seorang rasul macam seolah-olah macam tak cukup lagi kan ya rasul sahaja kan sampai tahap sampai tahap tu suruhan orang suruhan ataupun uh, rasul ni apa kita nak sebut eh uh, utusan kan utusan tapi kalau sebut utusan saya ingat utusan Malaysia kan <laughs> ya <Yeah. laughs> keputusan maksudnya orang yang dihantar wakil lah, wakil perkataan lain yang mudah agaknya wakil, so Rasulullah adalah wakil Allah, pada kita cukup uh, Abdullah wa Rasuluhu, tapi mungkin pada setengah orang, bila menyebut Abdullah wa Rasuluhu, seolah-olah macam tak cukup sebab itulah mereka sampai ke tahap melebih-lebihkan Rasulullah SAW, semasa memuji Rasulullah SAW sama ada mengatasi uh, membatasi sifatnya sebagai abdul ataupun Abdullah sebagai hamba Allah sehingga menyampaikan Rasulullah kepada ketahap ilah atau rabb ketuhanan. Okey, dalam beberapa puisi mungkin disebutkan wa min 'ilmika ilmul wal qalami. Di antara ilmu engkau ialah ilmu tentang al-lawh al-mahfuz dan juga ilmu tentang kalam apa yang dicatat oleh al-qalam. Kalam mana ni? Kalam tau kan. Al-mahfuz pun kita tahu juga yang ialah uh, buku induk yang tertulis dalamnya segala sesuatu daripada mula penciptaan hingga akhir dan al-qalam pula ialah apa dia? al-qalam pula ialah pen ataupun pena ataupun uh, pensel ke taklah apa pun, yang digunakan ataupun diarahkan oleh Allah azza wajalla untuk menulis dalam al-lauh al-mahfuz. Disebabkan yeah, so ada puisi yang mengatakan ummin alimika ilmul lauh wal qalam ya'tar ilmu inkau ialah ilmu tentang lauh dan juga ilmu tentang al-qalam. Boleh tak? Apa tujuan dia? Disebut uh, apa tujuan eh uh, tersebut menyatakan ilmu um, puisinya semata-mata untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan tu, seolah-olah dia telah mengangkat Rasulullah lebih daripada apa? Sifatnya sebagai hamba. Kan? Kalau dah Rasulullah pun tahu ilmu tentang lauh mahfuz Tahu tentang ilmu uh, Berkenaan dengan apa yang ditulis oleh Allah qalam Apa lagi yang tinggal? Kan apa yang tinggal? Daripada ilmu Allah tu apa yang tinggal? Tak ada lah kan? Okay, boleh dikatakan tak ada lah La tutruni kamal atratin nasara Isa bin Maryam Janganlah kamu Memuji aku Melampaui dalam memuji aku seperti mana. Uh, golongan nasrani ataupun kristian telah melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam walakin qulu abdullah wa rasuluh. Akan tetapi hendaklah kamu semua sebutkan okay, bila memuji ataupun uh, bila memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu perlu sebut hamba Allah dan pesuruh Allah. Okay, cukup yang itu. <tuh> Okey, itu bahagian yang pertama. Seperti yang kita sebutkan tadi Kalau nak dikaitkan dengan diri kita Kita pun adalah hamba Allah Kalau nak dekatkan diri kita dengan Allah Caranya ialah dengan apa? Melaksanakan perhambaan Perhambaan Iaitu kita menjadikan kita Sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh <tuh> tak saya uraikan sikit lagi ke? Cukup? Cukup eh? Saya rasa macam nak uraikan lagi <tuh> Uraiannya ialah Apa maksud abdun sebenarnya? Okay, apa maksud hamba sebenarnya Hamba Hamba buat kerja Lagi apa okay, Satu hamba maksud dia buat kerja lagi Kedua dia patuh lagi Apa lagi maksud hamba Jangan buat tuan tuan tu marah Lagi Dia ada tuan, dia bertuan Lagi Kalau dia sudut pemilikan, dia ada milik tak Adakah hamba tu ada milik sesuatu, Memiliki sesuatu Haa Kan, kalau kalau perhambaan yang ada di, di atas muka bumi ni <tuh> apa yang dimiliki olehnya adalah milik tuannya. Betul tak? Okay, so harta harta hamba ialah harta tuannya. Okay, kecuali dalam satu keadaan sahaja. Jadi dalam satu keadaan iaitu ataupun beberapa keadaanlah kan. Antaranya ialah kalau uh, hamba tu ada uh, kalau hamba tu lelaki dan dia ada isteri. So isteri dia bukan isteri tuannya. Itu satulah. Okey, yang kedua ialah kalau hamba tu dah berpakat seorang lelaki ataupun perempuan dah berpakat dengan dah mm, Mengambil janji uh, Buat perjanjian dengan tuannya bahawa dia Nak buat mukatabah, mukatabah Buka iaitu membebaskan dirinya Dengan wang uh, tertentu Contohnya okay, ok, kamu bagi 100 ribu Kamu bebas okay, Carilah 100 ribu dalam masa setahun ni Cari 100 ribu kamu bebas Masuk so, hamba ni pun cari, cari cari, So dia cari 50 ribu, tuan dia kata Eh ni saya punya, boleh tak? Itu tak boleh pasal kita dah buat perjanjian okay, Kerana hamba ni akan Cari 100 ribu, dia akan diberikan kepada tuannya Dan dengan itu dia bebas okay, So dia tak boleh guna lagi dah yang sebelumnya Apa yang milik dia adalah milik tuan dia Tak okay. So itu yang nak saya tekankan di sini Bahawa bila disebutkan Abdullah Saya adalah hamba Allah okay, Hamba di sini maksudnya apa sahaja milik saya adalah milik Allah okay, Dan saya hanya berhak melaksanakan Ataupun uh, berurusan Dengan apa yang Allah pinjamkan kepada saya Mengikut Kehendak Allah Dan bukannya mengikut kehendak saya okay. So tidak tidak akan timbul lagi Kata-kata uh, Yang mengatakan Atau kata-kata yang menyebut Bahawa ini duit saya ikut Suka saya apa saya nak buat okay. Dalam satu website tu Ada terbaca lah kan Ini hantar saya ikut saya lah saya nak buat apa kan, Nak beli tu ke nak beli ini ke betul tak okay. Saya saya bagi bahagian tu je lah Bahagian lain tu dia sensor tak boleh beritahu Okay So, apa jawapannya? Jawapan mudahnya ialah Ini duit kamu, ya Tetapi duit kamu itu ialah adalah duit yang dipinjamkan oleh Allah kepada kamu Jadi, kamu kena buat uh, Kamu kena Apa ni? Nafkahkan duit tersebut Berdasarkan kepada perintah Allah Okay? <tuh> so, itu bahagian yang nak saya tekankan di sini <tuh> Semua ni sebenarnya Tak tahulah tuan-tuan dan perempuan boleh tangkap ke tidak Sebenarnya nak sampai ke tahap Uh, menyanggah ataupun menolak satu pemikiran ataupun satu akidah yang sesat iaitu akidah yang menyucikan akidah di mana penganut-penganutnya menyucikan diri mereka semata-mata untuk bersatu dengan Tuhan mereka okey ha so, itu, itu ini memang tajuk uh, favorite saya lah okey taklah favorite sangat tapi kalau bincang bab ni satu kelas habis tu boleh tapi saya tak nak bincang banyak sangat saya nak nyatakan perkataan hamba akan menyanggah ataupun menolak akidah wahdatul wujud Dan akidah wahdatul wujud adalah antara akidah yang uh, Adalah antara uh, kesesatan yang ada di bumi Malaysia okay. Mananya kalau kita nak cari ajaran sesat Kebiasaannya akan berkait dengan kebatinan Kebatinan ni kebiasaannya berkait dengan wahdatul wujud okay. Sifir dia senang je okay. So caranya apa? Cara dia kembali kepada Quran dan kembali kepada uh, amalan Rasulullah sallallahu okay, alaihi wasallam. kerana contohnya dalam wahyu dan terwujud kalau dah bersatu dengan Tuhan tak perlu solat. Kita dapati dalam Al-Quran, okay, dan juga dalam uh, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana tinggi pun kamu, okey, tetap kena solat. Ada tak siapa yang lebih tinggi daripada Rasulullah? Jawapannya tak ada. Adakah Rasulullah berhenti solat di waktu-waktu tertentu? Tak ada. Macam dia sakit pun dia solat. Okay. So, itu tujuan saya sebenarnya Walaupun panjang sikit Tapi akhirnya nak sampai ke situ Kerana memang uh, Sesiapa yang dah terpengaruh Dengan wahan tu rujud ni Agak susah untuk nak tarik dia keluar Agak susah okay. <tip> Laylan minal masjidil haram Ila al masjidil aqsa <tip> Asra biabdihi laila Yang telah memperjalankan hambanya Pada waktu malam okay. dari, dari masjid haram Ke masjid <tip> Masjid Haram ialah Masjid Makkah, Masjid Haram yang yang ada Kaabah di dalamnya, itu Masjid Al Haram. Okay. Hingga ke Al-Masjid Al-Aqsa, Iaitu Baitul Maqdis yang di uh, di Filistin sana, <coughs> yang merupakan tempat tempat uh, para Nabi bermula dari zaman Ibrahim alaihissalam. Okay. Jadi Rasulullah saw dibawa ke sana untuk menunjukkan ataupun kemudian nanti kita akan baca kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kan menjadi imam kepada segala rasul dan juga segala nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-imamul azam ataupun sayyidu waladi adam seperti dalam hadis yang sahih ana sayyidu waladi adam wala akulah penghulu kepada anak-anak Adam penghulu kepada manusia keseluruhannya wala tanpa perlu bermegah Okay. Okay. Kemudian Yang dimaksudkan di sini Ialah yang diberkati dari sudut Yang kita telah jelaskan tadi Dari sudut uh, kesuburan tanah okay. Dan juga dari sudut Keberkatan Dari sudut uh, keberkatan berkenaan dengan apa? Dengan uh, kenabian okay. Allah menghantar Banyak ataupun ramai satu, eh? Banyak Rasul Allah menghantar banyak Rasul eh? Tepat Allah menghantar Rasul yang banyak Di Al-Masjid Al-Aqsa Ke ramai Rasul eh, Tak apalah mana-mana pun Allah menghantar uh, para Rasul Kebanyakannya Di Al-Masjid Al-Aqsa Di bumi Palestin Dan hanya satu sahaja yang dihantarkan Ke kepulauan Tanah Arab Betul? Satu, eh? satu campur dua lah Maknanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Nabi Ismail dan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, okay. secara umumnya kita dapati mereka diantarkan untuk Arab. So itu maksud keberkatan, linuriyahu min ayatina supaya kami dapat memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kami. Okey. Dan antara tanda-tanda yang akan diuraikan nanti ialah uh, khususnya antaranya ialah Bagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam menjadi imam kepada para Nabi dan para Rasul Dan juga selepas Isra, selepas isra akan adanya Mi'raj Dan dalam Mi'raj itu juga Rasulullah Alaihi Wasallam akan diperlihatkan Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla Innahu huwa sami'ul alim innahu huwa sami'ul basir Sesungguhnya dia adalah yang Maha mendengar lagi maha melihat okay. Maha mendengar dan maha melihat <coughs> Boleh tak kita nak tanya Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menutup ayat ni dengan Perkataan as-sami' Al al-basir Yang maha mendengar, lagi maha melihat Apa Apa Munasabah Apa munasabahnya Munasabah apa? <coughs> apa tujuannya Boleh kot Allah nyatakan innahu huwa al basir Kenapa tidak nyatakan nama-nama lain? Okay. Kerana antaranya ialah maksud al-sama'ul. Allah maha mendengar kata-kata hamba-hambanya, sama ada yang beriman ataupun yang kafir, okay. sama ada yang membenarkan ataupun yang mendustai Ataupun membohongi apa yang akan diceritakan nanti oleh Rasulullah SAW. Al-basir Allah juga melihat. Apa sahaja yang dilakukan oleh mereka Dan Allah akan membalas balasan mereka So ada kaitan dengan Pembenaran dan uh, dengan Keimanan dan kekufuran Maksudnya sekarang ni kan Kita boleh uh, dapati kat sini Selepas Rasulullah diisrakan Dan selepas itu juga di mi'rajkan Apa akan berlaku akan diturunkan semula Kemudian akan diisrakan ataupun dibawa Kembali ke Mekah kan Satu malam sahaja So apa yang akan berlaku pada keesokan harinya Kita akan baca nanti ada yang menerima dan ada yang menolak. So innahu huwas basir. Allah Maha mendengar siapa yang menerima dan Allah Maha melihat siapa yang Allah Maha mendengar, siapa yang menerima dan menolak dan Allah juga Maha melihat siapa yang beriman dan tidak beriman. Okey. So ayat ni akhir tu seolah-olah nak macam nak bagi satu amaran kepada kita supaya bila ada sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, kita kena buat apa? <coughs> kita kena buat apa? kita kena beriman. Okey, walaupun kau nampak macam tak berapa masuk akal, tak berapa logik. Hmm? Kalau orang mula mempertanyakan atau mempersoalkan sesuatu kan, kenapa solat lima waktu? Ya, sedangkan saya rasa boleh buat lebih daripada itu. sepatutnya jadi 15 ke. Kan. Daripada 50 tu kurang-kurang 15 okay lah kan. Ya. Okay. Dia akan mempersoalkan, mempersoalkan, mempersoalkan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan keimanan. Maknanya tidak ada Yalah nak letak lima waktu tu, tu kenapa? Kenapa lima? Kenapa pula malaikat kan uh, Yang menjaga uh, neraka Bilangan mereka Semam belas Ada kod tertentu ke kod sembam belas? Ada ada kod tak? Okay, kenapa pula tujuh petala langit Tujuh petala bumi okay? Tujuh hari lagi tujuh apa? Hah? Tujuh minggu apa? <laughs> tujuh minggu, tujuh tahun, tujuh bulan okay. Kenapa ada benda tu kan? Contoh lah kan okay. Masalahnya kadang-kadang Yang kita dapat perhatikan ialah berkaitan dengan keimanan Seseorang tu kalau keimanan dia dah nipis okay, Dari awal Dia akan banyak mempertanyakan soalan-soalan okay. Yang menunjukkan dia tak berapa percaya Sebagai orang yang beriman Kita sebenarnya kena tekankan Dari sudut Sebagai orang yang muslim Kita kena tekankan sudut keimanan Dan keimanan ini adalah Satu perkara yang gaib itu perkara yang rait Contohnya Kita sekarang ni beriman tak dengan Rasulullah Beriman Kita nampak tak Rasulullah ni Tak nampak Yang kita nampak pun Kalau boleh nampak pun Kubur uh, Rasulullah SAW Dan juga masjid dia Kesan-kesan yang ada Itu je yang kita nampak okay? Sekarang ni para sahabat okay? Para sahabat Mereka nampak tak Rasulullah <tuh> Nampak Rasulullah So adakah Rasulullah itu Perkara rait pada Mereka Hah? Adakah Rasulullah itu perkara ghaib pada mereka? Tidak. Tak eh. Okay. Kalau begitu kenapa pula? Betul Cuba cuba perhati balik soalan saya. Kita beriman dengan Rasulullah. Sedangkan kita tak nampak. Jadi Rasulullah adalah perkara ghaib. Okey. Para sahabat beriman dengan Rasulullah dan mereka melihat Rasulullah. Jadi Rasulullah bukan perkara ghaib. Betul kan? tak? Tak, betul. Okey. Kerana keimanan bukan terhadap fizikal Rasulullah. Keimanan bukan terhadap uh, jasad Rasulullah. Saya nampak Rasulullah. Bukan itu keimanannya. Tapi percaya bahawa wahyu turun kepadanya. Percaya dia itu adalah utusan Allah. Itu perkara ghaib. Kan ada tak orang nampak Jibril turun daripada langit turun. Kalau nampak tu memang percaya semua percaya kan. Dia turun dengan a lahusitumi atijnah mempunyai 600 a uh, 600 apa? 600 kepak kan. 600 sayap. Okay. kalau nak semua orang nampak kita Abu Jahal nampak benda tu contohlah kan. Apa jadi pada dia? Dia akan jadi mujahid yang pertama mengatasi Khalid bin Walid contohlah kan. Okey. Tapi dia tak nampak benda tu. Betul tak? Okay. <coughs> jadi walaupun Rasulullah SAW nampak zahir, nampak zahir kepada para sahabat, nampak zahir kepada kafir Quraisy dan dan Orang-orang uh, beriman yang lain Orang-orang kafir yang lain Luar daripada Mekah, luar daripada Quraish Tetapi yang sebenarnya masih lagi uh, Rasulullah SAW adalah satu perkara zaib Keimanan kepadanya bukan keimanan kepada uh, Fizikal dia Tetapi keimanan kepada apa yang dia bawa Ataupun uh, kepada Apa dia panggilnya uh, <coughs> Iqram ataupun kenyataannya Mengatakan dia adalah Rasulullah di situ akan diuji keimanan seseorang So apa pun Kalau ada seorang soalan begini Cuba mana kalau ada seorang soalan yang tanya kemudian kan Kenapa ini, kenapa ini Rasulullah Macam mana, Israq Mi'raj Macam-macam lah kan So kita, kalau Contoh lah kan, saya percaya Rasulullah SAW adalah apa? Rasul, tu saya percaya Tetapi dari sudut Israq Mi'raj ni Israq tu okey lagi lah Tapi Mi'raj ni, dia mungkin kajiannya Kajian sains, ataupun dia dari sudut sains mirak je tu benda yang yang pelik sikit kerana kena bila sampai ke arah yang tinggi kita oksigen kita akan kurang. Iyalah. Okey naik Mount Everest pun dah dah tercungap-cungap kan. Apatah lagi nak sampai ke mana? Sampai lebih daripada tu. Kita naik ke kereta terbang pun kena tutup elok-elok kan. Mulai tak naik kereta terbang kita nak buka bagi udara kat luar. Tak ada udara kat luar tu, betul tak? Agaknya lah kan? kan. tak ada udara kat luar, betul tak? Pasal tu dia tutup elok-elok. Okey. So dia cakap macam tu kita nak join channel. Ha. Kita nak jawab bagaimana? Apa dia? Kuasa raib Allah Kita cuba jawab Kita mengatakan Kamu percaya tak yang dia itu Rasul? Kita percaya? Kamu percaya tak yang Masuk Rasul tu apa? Apa beza antara Nabi dengan Rasul? Kita tarik-tarik dia jauh sikit Apa beza antara Nabi dengan Rasul? Nabi ni Dia ada wahyu Tapi dia tidak diperintahkan Untuk menyampaikan pada orang lain Simpan sorang-sorang kat dia Okey dan Rasul ni yang ada wahyu tetapi diperintahkan untuk sampaikan pada orang lain. Ini takrif yang biasa definisi yang biasa orang tahu lah kan? Okay. Pada saya definisi ni tak tak tak tak, tak tepat lah kerana Nabi ialah yang ada wahyu dan diperintahkan untuk sampai pada orang lain. Cuma dia tidak ada kitab. Rasul pula yang ada wahyu, kenar wahyunya merupakan kitabnya asasi. Dengan kitab tu, dia dilantik Sebagai Rasul. Dan dia juga diperintahkan Untuk menyampaikan Sebab tu kita akan dapati hadis yang mengatakan Ada seorang Nabi bersamanya Dua tiga orang. Ada seorang Nabi bersamanya Seorang pengikut. Ada seorang Nabi Tak ada orang mengikut dia okay. So apa pun itu cerita lain Kita nak ceritakan. Nabi tu apa dia akan cerita Nabi tu ialah yang ada wahyu dan dan Dia tak ada kitab. Okay. Dan ada Dia tampilkan dakwah. Ok Rasul pula ialah yang Ada wahyu dan ada kitab dia okay, level dia tinggi sikit. <coughs> Kita tanya dia wahyu tu apa dia? Wahyu tu apa dia? wahyu macam yang mungkin dalam belajar sikit seperti yang Waraqah bin Nawfal sebutkan, za apa za uh, kan namus. Namus, ya. okey itu adalah namus. Yang datang kepada kamu ialah namus uh, yang telah datang berjumpa dengan Musa. Maknanya yang jumpa kamu peluk kamu sampai nak mati tu, iaitu Jibril kan. Okay, nama lainnya namus. Yang telah datang berjumpa dengan Musa Maknanya Wahyu ialah sesuatu yang diturunkan oleh Jibril Kepada uh, Oleh oleh Jibril Daripada Allah kepada Para Nabi dan para Rasul okay. Kalau dia dapat jawab yang tu je Selesai masalah kita Selesai masalah macam mana Sekarang dia tadi mempertikaikan kan? Mempertikaikan Be'araj Be'araj naik ke langit Kenapa? Kenapa dia mempertikaikan kerana ke ke tersebut? Kerana dia kata tak ada oksigen Kan? So kita menyatakan kamu dah percaya Rasul Maksudnya dapat wahyu daripada Allah okay, Siang malam dia dapat wahyu Siang dia dapat wahyu Malam sikit, petang nanti pun dia boleh dapat wahyu okay. Dan diturunkan oleh siapa? Jibril Daripada siapa? Daripada Allah kepada siapa? Kepada uh, Rasulullah tersebut Kalau kamu percaya yang tu kan, Kamu nampak tak benda tu? Nampak tak? Okay Nampak ke tak nampak? Tak nampak kan? Kamu nampak? Yang kamu nampak ialah mungkin Rasulullah kan Apa? ataupun kamu dengar kan nak kamu dengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kena wahyu dia akan jadi berat okey uh, uh, wahyu adalah satu uh, ucapan ataupun kata-kata yang berat innasannuqī 'alaika qawlan thaqīla kami akan berikan kepada kamu Kaul ucapan yang thaqila yang berat okey so kalau dia percaya yang kita uh, berhujah kepadanya dengan mengatakan kalau kamu dah percaya kepada wahyu yang merupakan perkara ghaib Okay, so, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Kalau kamu dah percaya yang itu, ini pun sama juga. Isra' dan Mi'raj juga adalah perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah melalui wahyunya. So, sebagaimana kamu dah percaya wahyu tadi bahawa dia adalah Nabi dan Rasul, sini pun tak ada beza sebenarnya. Kerana apa yang disampaikan ialah wahyu. Okay? Kenapa sana percaya, sini tak percaya. Kenapa? Okay? Macam juga kan kena orang sebut Pernah sekali rasanya orang datang tanya uh, Wallahu ala kulli syai'in qadir Betul ke tidak? Allah maha berkuasa ke atas segala sesuatu Betul ke tidak? Betul, ada ayatnya kan? Ada ayatnya, ok Soalan Soalannya ialah Sekiranya Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa ke atas segala sesuatu berkuasakan Allah. Ini soalan ni betul sebenarnya. Tapi saya nyatakan kerana ada soalan. Tu lah Okey nak melihat a uh, a uh, tuan-tuan boleh jawab ke tak boleh. Okey. Hmm. Tapi tak ada fail, tak ada lulus kat sinilah insya-Allah. Hmm. Apa ya? Sekiranya Allah ala kulli syai'in qadir seperti yang anda wahai orang yang Islam, orang Muslim terima. Okey. Adakah Allah berkuasa untuk mencipta satu tuhan lain sepertinya ah ha, pasal ke tidak silakan jawab ikutlah waktu saat beri gusar dekat sekarang tak ada masalah okey dia maha esa tapi bukankah dia sendiri cakap dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu Itu ha, ada kata orang-orang kata boleh <SILENCIO> Tak <SILENCIO> boleh Dia tak, dia, dia tak buat cerita ni Tapi dia berkuasa lah. Dia berkuasa Tapi dia tak buat, memang dia tak buat Kalau dia buat dia akan jadi huru hara alam ni <SILENCIO> Tapi dia, dia berkuasa ke tidak Dia tak tanya Allah buat tak Dia berkuasa atas segala sesuatu Termasuk termasuk kuasanya untuk mencipta Tuhan sepertinya. Eh bebek ni. Dia tak kuat kan? Memang tak kuat. Saya, saya pun ni percaya dia tak kuat. Okey. Tapi dia berkuasa, itu soalan dia. Okey. So mungkin kita akan mengatakan dialah Allahu ala kulli syai'in qadir, wallah dan Allah. Ala kulli syai'in ke atas segala sesuatu. Qadir maha berkuasa. Okey. Jawapan dia sepatutnya kita jawab macam sini juga. Okay. Kita kena tahu pertama sekali Orang yang datang bertanya soalan-soalan diri Dia nak tershkik Dia nak menimbulkan keraguan dalam diri kita okay. So bila ada tujuan tershkik Jawapan dia tu Dia tak boleh jawapan yang direct okay. Dia kena jawapan yang indirect sesuatu tidak langsung Jawapan yang saya tak langsung ni macam mana Jawapan yang Tak apa dia dapat kesalah Mereka <laughs> duduk kat sini Dia boleh duduk di tempat lain yang okay, datang kalau ada anak-anak bawa tak ada masalah Ini ni saya cakap betul-betul ni okay. Lebih baik anak-anak kita berada di masjid daripada dia berada di tempat yang kita tak nampak kan okay. Berarti dia lah yang akan berwarisi uh, Bila kita tak ada nanti dia akan mewarisi. Uh, so kalau kalau dia tak datang Daripada awal kita larang Bila kita tak ada nanti kosong Tak ada masjid Tak, tak ada orang dalam masjid So bising-bising itu -bising benda yang biasa sebab tu Rasulullah SAW bila dia dengar ada budak menangis Bayi yang menangis Dia cepatkan solat dia So kita kena cepatkan ceramah kita Tapi ni budak tak menangis apa kan? Dia ujian tak ada masalah Dia sedang happy kan So kita pun happy dengan dia happy Tapi kalau dia menangis kita kena cepatkan untuk Supaya ibunya dapat memberi perhatian kepada Dan lepas bagi salam Nabi kata apa? saya asalnya nak panjangkan Tapi dengar budak tu menangis saya pendekkan Tapi ada tak dia buatkan, keluarkan statement Ukti ataupun saudariku, uh, saudari okay lepas ni jangan bawa anak. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada, tak ada langsung. Okay, so, itu kesilapan yang berlaku di negara kita lah. Aku akan yang pentingnya ke sini. Ini punya pun. Abuji ni bukan Abu Sjaad, Abu punya. Ada pun nak menetuk. Ada. Ya. Yeah. Anda ah, tak jawab apa lah ni? Jangan <laughs> <laughs> dia, dia ada silingan sedikit. Jawapannya ialah, jawapannya ialah. Kamu percaya yang Allah adakah kamu benar-benar percaya Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu? Percayalah. Ya. Percaya percayalah. Kalau dia kata percaya, okey. Mana, mana kamu tahu benda ni? Mana kamu tahu benda ni? Itu okay. dari Okey, jangan kata dalam Quran. Okey. So kita mengatakan sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam al-Quran Allahu ala kulli syai'in qadir begitu juga Allah telah mengatakan qul huwallahu ahad. Ah memang jawapan betul. Okay. <laughs> saya tak kata jawapan tu salah kan? Betul? Tak kan? Cuma lah mesti betik tak ada. Kan? <laughs> bantuan, bantuan, tak ada. Okay. Tak, saya tak kata jawapan tu salah tapi nak jawab pada dia kan? Kita jangan mana kita akan, akan jangan jawab Allah berkuasa. Tak. Okey kalau kita Allah berkuasa kita dah salah. Kerana kita dah menyalahi ayat lain. So kita hanya mengambil satu ayat dan kita mengabaikan satu ayat lain. Okey, so jawapan tu adalah kita kena tengok okey. Kamu kenapa kamu cakap begitu kan? Dan ya, kamu kata ada dalam Quran? Okey, kalau begitu kamu kena duduk, kamu kena tengok bahawa ada ayat Quran lain yang mengatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Jadi Allah itu esa dan dia maha berkuasa. Okay. So, jawapan soalan tu, itulah jawapannya kamu kena beribar dengan dua-dua So, bila Allah Maha Esa dan dia Maha Berkuasa, soalan tu tak sepatutnya timbul Soalan tu adalah soalan yang salah Boleh jadi tak soalan salah? Boleh kan? Bolehlah. tak? Okay. Contohnya, nama saya Ahmad bin Dahlan Pergi tanya soalan Kamu ni lelaki ke rumpuan? Contohnya kan? Boleh? Boleh tanya soalan macam tu? Nama dia pun dah Ahmad bin Dahlan Orang interview kan, kata uh, Ustaz Adlan, uh, anda lelaki ke perempuan? Boleh <laughs> nak jawab soalan tu? Dia kata, kata saya tak nak interview Kerana nama saya pun dah menunjukkan apa uh, Jantina saya Boleh tak? Fis, ada soalan-soalan yang tak boleh ditanya Jadi so, kita mengatakan soalan ni soalan yang salah Boleh eh? Ha, so, kadang-kadang kita kena perhatikan Soalan pun kena diberikan perhatian Ada, Kalau soalan tu salah, kita jawab pun cara salah Bukan cara salah lah. Kita jawab tu cara yang betul tetapi Menjelaskan kesilapan soalan tersebut Ok <coughs> Apa dia ni? Tak buat ni kot Tak tahu apa dia Mainlah tengok Ah <laughs> ha, itu kot Dia tak dapat nak pusing rasanya Okey. Sekarang ni kita nak perhatikan selesai bahagian yang mukaddimah tu, kita nak perhatikan apakah yang diisi oleh Al-Imam Ibn Katsir, uh, 6 uh, muka surat ataupun 6, bawah, 6 lembaran bersamaan dengan lebih kurang 12 muka surat. Apa yang diisikan? Ini pun selepas ditalkhiskan. Kalau asal mungkin lebih daripada ni. Kita dah baca Al-Imam Ibn Katsir meriwayatkan membawa di sini riwayat-riwayat berkenaan dengan al isra dan Al-Mi'raj dan itulah yang akan kita bacakan. Okey, satu persatu insya-Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga yang dinamakan sebagai takhrij hadis. Takhrij iaitu mentakhrijkan, mengeluarkan hadis. Maknanya <coughs> membawa hadis-hadis yang ada kaitan dengan sesuatu tajuk. Okey. So antara tujuannya ataupun antara fungsi takhrij hadis ialah untuk nak mengenalpasti melihat perbezaan-perbezaan yang ada. Sebelum kita lagi kita awal kembali lagi mengenal pasti kesahihan hadis. Yang kedua ialah mengenal pasti kesahihan hadis. Antara faedahnya banyak faedahnya, antaranya ialah untuk nak mengenal pasti kefahaman yang afsah ataupun kefahaman yang sahih uh, tentang hadis tersebut. Kalau kita baca satu hadis mungkin ada beberapa bahagian yang kita tak begitu faham. Dengan takhrij hadis kita akan tengok hadis lain yang berkaitan menerangkan lagi hadis tersebut. Okay? Ada? Okey, silakan. Sepora dah. Dia kena. Hmm. Paris milan ni sampai kat bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ela lagi, jangan minum dalam 15 minit insya-Allah. <coughs> saya saja cerita kat <laughs> Kalau saya duduk kat bawah saya tak suka, memang tak suka 담ahlah. Tapi duduk atas ni masalah <coughs> sikit. Okay. Hadis yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Kathir Atau ataupun selepas ringkas hadis yang pertama di sini ialah apa yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad uh, rahimahullah dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Kita nak jelaskan di sini kenapa Al-Imam Ibnu Kathir dia bawa lebih kurang 6 muka 12 muka surat bersamaan dengan 6 helai kat sini hadis Sedangkan kita membincangkan tentang tafsir. Kenapa pula di bawah hadis banyak-banyak? Kenapa Jawapan ringkasnya ialah kerana hadis Nabi SAW merupakan tafsir yang terbaik terhadap ayat-ayat Al-Quran selepas ayat-ayat Al-Quran. So kalau kita ada sesuatu ayat yang nak kita fahami, tengok pada ayat yang lain. Dan nah, selepas itu kita cari pula hadis-hadis yang lain. Bahkan setengah ulama mengatakan cari pada masa yang sama. Okay, pada masa yang sama, sebagaimana kita cari Ayat Quran, uh, tafsiran kepada Satu ayat Quran, kita cari daripada Ayat yang lain, pada masa yang sama Juga kita kena cari daripada Hadis Nabi, tak boleh, maknanya Kita ambil ayat ni, terjemah dengan ayat ni Tanpa melihat hadis yang ada, kena tengok juga Okay Disitulah kita uh, melihat <coughs> um, Al-Mufasyun, khususnya yang menekankan Bahagian ataupun uh, Yang menekankan berkenaan dengan tafsir bil ma'thur Pentafsiran al-Quran dengan al-ma'thur iaitu dengan riwayat-riwayat mereka akan membawa banyak hadis walaupun hadis tu nampak macam lebih kurang sama qala utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad fawqa al-himar wa duna al-baghl kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya didatangi dengan seekor dengan al-buraq okay, al-buraq ialah dabbah seekor binatang abyad yang putih fawqa al-himar al-baghl besar sikit daripada Himar, kurang sikit daripada Baral okay. daripada Keldai Maksudnya, Himar tu Keldai lah, Jadi so, besar sikit daripada Keldai dan dia dia kurang sikit dia kecil sikit daripada Baral okay. Baral tu, tu apa? Tu? <laughs> so, jadi sebinatang lah, katanya Baral tu adalah kacukan antara kuda dengan uh, Keldai, jadi keluar Baral okay. nah. kenapa milah? <laughs> kerana biasanya kita gunakan perkataan Baral kepada orang yang tidak cerdik kan okay. Bahkan kalau kalau Arab dia biasa sebut Himar, keldai dia, Maknanya keldai tak cerdik Tapi dalam satu uh, Saya ingat sampai sekarang ni Dalam satu kelas ataupun ceramah Oleh seorang uh, ustaz saya dulu Dalam ilmu Nahu Nahu ni grammar bahasa Arab kan Dia cerita-cerita-cerita cerita tentang keldai okay. Dia mengatakan orang kata Himar tu bodoh kan? Tapi sebenarnya Himar tu tak ada lebih pandai daripada dia Okay, maknanya di antara binatang yang pandai kita pelik lah kan, kita memang tahu hemat tu tak pandai kan okay. <coughs> so dia mengatakan mengikut beberapa bahasa dalam bahasa Arab kan, so, mengikut beberapa riwayat tentang kisah-kisah Arab, kan. ada satu tempat, kita ambil masa sikit ya? okay. ada satu kabilah ni dia nak simpan uh, dia punya gandum dan sebagainya mereka punya gandum dan sebagainya, mereka buat apa? mereka letakkan di atas Beberapa ekor beberapa ekor uh, Keldai Jadi dia akan bawa ke satu tempat Yang jauh kan, nak, nak simpan ni Tak nak bagi orang tahu apa semua Kalau orang tahu mungkin orang akan korek kan Dia akan simpankan untuk masa yang diperlukan nanti Dia akan bawa himar-himar ni Keldai-keldai ni letak situ Bila sampai tempat tu mereka akan turunkan barang-barang Dan mereka akan korek ke apa, simpan Okay Pada Pada masa mereka memerlukan Barang-barang tersebut Simpanan-simpanan tersebut, apa mereka buat kalau ni Tak ada kan Gandum tu tak ada So nak buat apa? Nak, nak, Nakkan gandum tu Mereka zaman kemarau So apa mereka buat Mereka akan letakkan uh, Askal Ataupun benda-benda yang berat Seperti berat gandum tu Tapi bukan gandum lah Letak lah uh, Apapun ada kapet kapol, ke belakang himal tu Yang lebih kurang berat ni Sama dengan Dengan gandum tadi okay, Jadi mereka Lepas tu dia akan bawa lah jalan Bila dilepaskan lepaskan Himal tu jalan sendiri Himal tu pun jalan jalan Jalan Jalan Sampai ke tempat yang yang dulunya mereka simpan tu hemal akan pergi kat situ. Jadi dengan tu mereka pun korek dapat benda tu kat bawah. Okey, so itu cerita yang disebutlah kan. Wallahu a'lam ya? tapi saya tidak apa tidak uh, tak rasa kis, kisah tu salah. Saya tak rasa kisah tu salah. Kan kita mungkin akan sebut hemal tu apa bodoh kerana nampak muka dia hodoh sikit kan. Mereka okay. sebut dia punya suara pula Memang <tuh> pun Allah dah sebutkan Inna ankaral aswati as la sautul hamir Suara yang paling apa? Paling tak Teruk lah tak disukai kan Ialah suara himar kan okay. <tuh> Tapi bukan nak ciri suara himar tu Boleh tak himar tu nak protes Tak ada masalah sebenarnya suara himar tu Tetapi uh, Masalah yang lebih besar ialah Menyerupai himar Okay manyerupai himar iaitu bila ada apa-apa kita buat suara-suara kacau orang dan sebagainya okey. So apapun itu cerita sampingan saja. Uh, Al-Buraq itu fawqa al-himar wa al-babl. Yada hafirahu 'inda muntaha tarfi. Dia akan meletakkan hafir iaitu kakinya kan hafir ialah hafir <coughs> ialah kaki kuda ataupun kaki himar itu hafir. Kalau khuf adalah kaki kaki unta. Khuf tu maksudnya yang uh, macam kaki unta dia akan بسalah. Okay. hafir ni kecil sikit gitu. Dia akan letak kakinya akan diletakkan inda muntaha tarfi. Uh, di tempat yang pandangannya sampai. Macam so, mana dia tengok sampai situ Akan zip letak. Okay. kaki dia akan berjalan letak kaki dia dekat situ. jauh jauhlah kan. Okey. So raqib tuhu fasara bi hatta ataitu maqdis. Hadis ni ringkas. Maka saya pun naik uh, Buraq sehinggalah dan orang itu membawa saya berjalan sarah berjalan sehingga saya datang ke saya tiba ke Baitul Maqdis farabtu dabatah bil halqah allati yarbithu fiha maka saya pun ikat binatang itu iaitu apa tadi uh, a tadi tu di tempat yang biasa diikat oleh para nabi okey so ada macam stesen yang tertentu summa dakhaltu fa sallaytu fihi saya masuk masuk ke masjid ke Baitul Maqdis Baitul Mukadim, Baitul Mukaddes kan? Okay, atau al-Baitul Baitul Makdis, Baitul Makdis. Dua rakaat, then keluar. Kemudian saya pun keluar. Faatani Jibril bi inain min khamrin wa inain min laban. Maksudnya pas itu datanglah Jibril dengan satu bekas uh, ada arak, khamr dan satu bekas lagi adanya laban, laban ialah susu. Okay? Faqtar tul laban, maka saya pun pilih laban. Saya pilih susu. Cuma sekarang ni kalau pergi Arab Saudi Jangan pilih susu Pilih halib okay. Halib tu susu dan laban ialah susu masam. masak okay. Walaupun pada asalnya Laban adalah susu biasa Faqa ala Jibril Maka Jibril berkata asab, tas, asab tal fitrah Kamu telah menepati naluri Ataupun telah menepati fitrah okay. Naluri manusia Asalnya adalah seperti Seperti laban putihnya begitu Sucinya begitu Tidak seperti khamar kalau makan tu Okay. Akan kamu akan sesat dan umat kamu akan sesat Ikut di dua yang lain Qala thumma uri jabi ila sama'id dunia Hadith yang ringkas okay. Kemudian dimirajkan okay. Diangkatkan, dibawa saya ke atas Ke langit dunia Langit yang paling dekat Dunia maksudnya ialah dekat Sebab tu kita hidup di mana? Di dunia Iaitu di alam dunia Maksudnya di alam yang dekat Ukhra okay. ataupun akhirah Alam yang jauh Ataupun yang lewat nanti, yang akhirat yang lewat. Pasti staff dah hijibrin. Fakir adalah waman Maka jibril pun uh, minta supaya dibuka langit dunia supaya kandar ini nak naik ke peringkat yang seterusnya. Okay? Apa yang berlaku di situ? Ditanya siapa kamu ni? Okay, nak minta buka ni siapa kamu? Kalau jibril, jibril mengatakan saya ni jibril. Okay, jibril, orang kenal lah kan? Atau pemalas tak kenal? Kila waman mak. Ma Ditanya lagi siapa bersama anda? Bersama kamu ada siapa tak? Okay. Qala Muhammad Bersama saya Seorang manusia Namanya Insan namanya Muhammad Qila waqadursila ilaih okay. Apa soalan seterusnya? Adakah dia itu telah diutuskan Menjadi Rasul? Qala waqadursila ilaih okay. Jawapannya Jibril mengatakan Ya Dia telah dilantik menjadi Rasul Faqutihalana fa'idha ana bi Adam. Lalu uh, Langit yang Dunia itu Langit yang terdekat dengan bumi Dibuka fa idza adam dan saya melihat maka saya terus dapat melihat adam farahhabi wa da'ali bi khair dan dia mengalu-alukan kedatangan saya menyucakkan selamat datang dan berdoa mendoakan saya dengan perkara yang baik thumma araj bina ila as kemudian di uh, bawa lagi kami ke langit yang kedua fastafta jibril faqila man anta tajwid terjemahkanlah okey qala jibril qila waman ma'ak qala muhammad qila waqad ursila ilaihi soalan yang sama juga qala qad ursila ilaihi fa futiha lana dibuka untuk kami fa'ida ana bibnai al khala yahya wa isa di langit yang kedua saya melihat dua um uh, dua bibnai khala maknanya dua sepupu dua sepupu iaitu dua sepupu uh, yang uh, sepupu dari, dari sudut ibu okey macam mana maknanya yang mengaitkan mereka ialah ibu mereka bukan ayah mereka sepupu belah ibulah bernama iaitu Yahya dan Isa Nabi Yahya dan Nabi Isa tarhababi wada'awa li bil dan mereka pun buat yang sama uh, uh, apa ni mengalu-alukan kedatangan saya dan mendoakan saya yang terbaik ataupun perkara yang baik summa araja'urija bina ila sama'ith thalitha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 wa ida huwa qad ufti ash-shatr al-husn dan saya dapati dia telah diberikan sebahagian daripada kecantikan okey ke handsomean yang ada dekat muka bumi ni sebahagian tu ada pada dia okey sesiapa so, yang handsome tu jangan terhasil okey jangan rasa dia tu cukup handsome tak ada Nabi Yusuf alaihi salatu ni kejadian ni maksudnya kalau dah daripada mula sampai habis di dikumpulkan di, di, di, di, di, di, di, di manusia okey sebahagian daripada pencatatan tu ada pada nabi Yusuf alaihi <tuh> salam farahhab bi wa da'a wali wa da'ali bi khair Ya sama juga dia, dia buat tadi iaitu Mengalu-alukan dan uh, doa yang baik untuk saya. Suma'u rijabina ila samain rabi'ah, kemudian pergi ke langit yang keempat. Fastah tahjibril, fa qila lahum man anta? Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Fa qila wa qad Qala bu'itha ilaihi. Jawapan sedikit berbeza mengikut riwayat ini. Bu'itha diutuskan. Ursila diutuskan sebagai rasul. Bu'itha tidak semestinya menjadi rasul. So telah diutuskan menjadi rasul fa futiha lana fa idza yang keempat jumpa dengan idris alaihis salam farahhab bi wa da'a bi sama juga okey mengalu-alukan kedatangannya summa yaqulullah wa makanan aliyya surah maryam ayatnya ke-57 okey kemudian di situ nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan yaqulullah Allah berfirman wa makanan aliyya itu maksud uh, ayat dan kami mengangkatnya tempat yang tinggi kemeknaan okay, dengan Idris iaitu ya langit yang keempat. Um Suma urijja bina ila sama'in il khamisah, langit yang kelima. Fastaftaha Jibril faqila man anta? Qala Jibril faqila man ma'ak? Wa man ma'ak? Muhammad faqila waqad bu'itha ilayhi. Qala qad bu'itha ilayhi faftuha lana fa ana bi Harun farahhaba bi wa Saya jumpa pada langit yang kelima siapa? Harun alaihis salam dan lalu membuat benda yang sama iaitu mengadukan dan berdoa untuk saya. Suma uri jadina ila samaa'is sadisa. Kemudian ke langitnya Sama juga. Fasft tajbiril faqila man anta? Qala Jibril. Qila wa man Qala Muhammad. Fa qila wa Qala qad bu'ith ilayhi fa futih lana fa idza ana bi Musa. Okey, langit yang ke sekarang ni? Okay. Langit adanya Musa alaihi salam dan farahababi wada'ali bi sama thumma awrijabina ila as sama'is sabiah fastaftaha jibril fa man anta qala jibril fa qila wa man muhammad fa qila wa qad bu'isa ilayhi qala bu'isa ilayhi ibrahim alayhi salam langit yang ketujuh adanya ibrahim alayhi salam wa huwa mustanid ila al bait al ma'mur dan ibrahim sedang bersandar dan sebagaimana banyak sebahagian tuan-tuan okay. ke dan puan-puan sini bersandar okey ke mana ke albaitul ma'mur wa idha huwa yadkhuluhu kull yawmin 70000 dan baitul ma'mur itu di, di dimasuki okey oleh ribu malaik iaitu malaikat summa la ya'uduna ilayhi dan mereka takkan kembali lagi dah okey kali pertama dia masuk kali tu lepas tu dia tak datang lagi dah okey Okey, sekarang 99 tu so kita boleh tutup kat sini dulu kan. Tapi hadis ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan banyak tahu kan, cuma kita nak baca tu untuk mendapat keberkatannya. Apa pun kita pergi kat sini dan kita akan sambungkan. Kemudian nanti insya-Allah antara faedah yang kita boleh ambil setakat ni ialah apa perkataan yang biasanya yang, yang diulang-ulang tadi. Antaranya ialah fastaftaha minta izin. Kan? Fastafsah. So bila kita nak pergi ke tempat yang bukan teritori kita, bukan kawasan kita, minta izin. Okey, minta izin. So bila minta izin, orang tanya, "Man anta?" Jangan bagi jawab "Ana." <laughs> Kamu ni siapa? Saya. Atau siapa tu? Saya. Okey, saya bukan nama kita. Nama kita ialah Ahmad, okay. Abu Aiman, entahanya, keadaan okay? sebagainya. Okey, sebutkan nama. Okay Kemudian antara yang lagi ialah kalau ada perjumpaan okey khususnya kalau kita tuan rumah ini okay, faedah luaran sikitlah kan so kita buat apa farah hababi kita kena teringih teringih maksudnya kita mengalu-alukan kedatangan okey mengalu-alukan kedatangan orang yang bukan di tempat kita okay, kalau ada orang masuk uh, rumah kita uh, minta izin ataupun masuk ke surau kita masjid kita so kita dapat dia baru kita jangan buat tak lakukan ha kita uh, alu-alukan kedatangan dia okey wa da'ali bi doa setiap nabi mendoakan untuk rasulullah sallallahu alaihi so, wasallam itu juga yang kita perhatikan kalau orang-orang Arab siapa yang kenal dengan orang Arab kan mereka banyak doa dia cakapkan kita barakallahu fik cakap-cakap sikit lagi Allah barak fik cakap sikit lagi salamakallah apa lagi cakap-cakap lagi lagi apa hayakallah Allah yahiyak kan itu je sebutan dia Sikit-sikit lagi, Barakallah fiqh Lagi pula kalau orang Allah sudah, kan, Allah bari fiqh Barakallah fiqh, diulang itu Catat benda lain kan Tapi sebenarnya itu benda yang bagus Kerana daripada disebut benda-benda yang Kalau tak sebut doa, kita akan Antara lain mengumpat kan So daripada kita mengumpat, banyak-banyak lebih baiklah kita memperdoa, Memperdoakan untuk orang yang kita, Yang berjumpa dengan kita Banyak-banyak <coughs> Okey, saya, saya rasa kita boleh pergi situ InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan sambungkan Kita akan lihatkan uh, hadis ini uh, Kita akan habiskan dan akan perhatikan juga hadis-hadis lain Untuk mendapat satu resolusi Okay. resolusi apa resolusinya apa perbezaan yang ada apa tambahan yang ada dan apakah status hadis ini hadis hadis dia akan dinyatakan nanti wallahu taala alam sallallahu alai nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila tak ada soalan kan tak ada kan okey <tune>